Tak, nikdo zahájil jsi a já se dělám? Využiju svého práva. Co mám udělat? Jenom ten lid co mám udělat? Jo, jo jasný, jasný. Uh, svého práva moderátora a zeptám se na takovou jako otázku, ale která je celá, uh, uh, ce, ce, celá jako uh, z toho, že jsem měl pocit, že je to úplně jako výborný, že s nás přesvědčila o té rychlé evoluci, ale já jsem nebyl úplně přesvědčený o té druhé části, totiž že by to byl takový problém. Jo. A to jako dvě věci mám k tomu. Jednak, jasně, pokud je ta eh, variabilita klimatická čím dál větší, tak jako chápu, že přizpůsobovat se e, vlastně, že tomu, co jak bylo leně, nebo tak, že to může být problém. Ale na druhou stranu mně to přijde, že ta velká variabilita je prostě jenom jiný typ selekčního tlaku, který by kdy znamená problém, jenom kdyby, kdyby to vedlo prostě, to znamenalo, že ten je ten botlenek jako obrovský, jo. Pokud ne, ne, tak prostě oni se taky nějak vyselektujou na, i, i na to, aby jako zacházeli s tou velkou variabilitou. Tak to je jedna, jedna věc. A druhá věc je, že jak jsem mluvil o těch botanických zahradách, tak jsem skoro měl pocit, že vy jako chcete zachránit ty druhy, ale nedovolit jim tu evoluci, jo. Protože když, když se tam prostě, když, když se tam ukazovala, že ten hybrid má vlastně Větší vitalitu. No tak jako, tak dobrý, tak vznikne hybrid, to je taky ono Ten pak se tam vysadí dobře, bude to trošku nákytka možná zanikne nějak ten původní ten, ale nakonec ta kytka v té přírodě bude, bude mít jako větší fitness, jo, takže prostě ta evoluce v těch zahradách nemusí být nutně jako špatná, akorát, že hold, nám zmizí, ty starý kytky, ale ono nějaká jako kuřička na dvou skalách, někde u želivky, že jo, prostě, je, prostě je, pokud existují nějaký blíce příbuzný, který prostě je, jako jí nahrají, tak bych to neviděl jako tak, tak hrozný. ten problém těch meziroční vysokých klimatických variability, tam my asi jako nevíme, co se stále. Každopádně to, co se ví, že ta variabilita je čím dál tím větší a větší a ty extrémy jsou taky větší a větší. No. To znamená, že ta intenzita selekce a to znamená i ta intenzita toho potlneku se potenciálně bych očekávala, že se zvětšuje. No. To znamená, že pokud ten motorek je fakt strašně silný, tak se ten celkový genetický může opravdu pochybnit do té míry, že ztratí tu variabilitu a pak ta schopnost si další adaptace prostě už nebude možná, protože ta variabilita tam nebude a ty změny budou prostě příliš rychlé a nebudeme tam mít tu variabilitu, který bychom selektovali, protože když prostě bude skákat z jednoho extrému do druhého a ty extrémy budou silný, tak prostě nedokážu skákat yes. rychle yes. mezi bodem A a B. Hmm. Když mě jako všechno bude tlačit vlastně zpátky. A no. budu si epigeneticky pamatovat, jak to bylo Loni a yes. celkově se vlastně budu chovat divně. O tomhle vlastně víme jako hodně málo. Hmm. Existuje jedna pěkná studie, která mi vypadla na čem nějaký kice, která ukazuje, jak opravdu jenom ta variabilita klimatická a prediktabilita v rámci roku dokáže strašně silně selektovat. Hmm genotypy a jako totálně trajektorie toho, jak se populace vyvíjí. Tak si to je k té první části. K té druhé části na mě přišlo, že si smíchalo ně různý věci. Ty jsi hodně mluvil o těch hybridech. Ty hybridy by studovali vlastně jenom v zahradě. A my to no, jako úplně nevíme, my jsme je nevěli no, těch přirozených je. populací. To znamená, my nevíme, že by se mm. jim nějak jako dařilo nebo těch mm. přirozených populací že tohle jsem vlastně nikdy hmm. netvrdila, že by to tak bylo. Na druhou souda studie s tou normancí seme úžasně ukazuje, jaký problém to už hmm. být. Jo. Každá krátkověká kytka, která ztratí normanci seme, tak má potenciálně pro, pro, velký problém, jakmile se dostane jako zpátky do těch přirozených populací. Prostě v přirozených populacích, v jakýkoliv prostě velký meziroční variabilitě, kterou my v té zahradě blokujeme, například tím, že to zalýváme a hnojíme, a tak se o to jako staráme, tak prostě redukujeme ty extrémy a bráníme těm rostlinám, aby byli přizpůsobený na ty jako velký potenciální extrémy. Takže prostě v té zahradě se děje něco, co se nebude dít hmm. nikdy v žádných přirozených podmínkách. Hmm. To znamená, že tlačíme ty genotypy někam úplně jiným no, to yes, určitě yes. se jako nikdy nestane a nikdy nezažije. Takže yes. to takhle sličí? Jo, jo, jo. Já, já, ta já jsem taky měla dotaz k Dormanci semen. Jestli se vlastně něco ví o tom, jaké je vztah mezi, řekněme, stí semený banky a variabilitou, ve smyslu, jestli se ty semena nějak jako nefrakcionují podle nějakých vlastností souběžně s tím, jak některý vydržejí seděčí v Ancelíru a některý kratšejíc. To by s tím mohlo souviset třeba, jak ta ztráta Dormance, to může být klidně i pozorovací artefakt, protože ono je, jako když se to tahá v té zahradě 4 roky, tak vůbec nemáme tušení, co udělá to, co tam zůstalo sedět v Zemi za 10 let. A na druhou stranu ty resurrection pokusy, to jsou vlastně ty semena, které se v té bance dlouho a můžou se chovat nějak jako jinak než ty, který v prvním roce. Nevím, jak to jo, no, tak Možná jako první věc řeknu, že ta semená banka, jaksi si, dvě, dvou různých se říká semená banka. Je půdní semená banka, ale v těch resurrection experimentech se typicky používá semená banka, kde ty ty máte někde zavraždění v za... Takže to vlastně není skutečná semená banka, to jsou nějaký umělé podmínky, kdy ty kitky dlouhodobě skladujeme a nutíme je, aby jaksi přežili životní vohodně déle, než by přežili v půdní semené banky. Stejně tak to určitě bude nějaká nevítej, jako selekce nevítej, probíhá. To je neurčit, že bude nějaká frakce semen, která v ledničce nebo v tom razáku nepřežije a nějaký selekci tam dochází. Další zprávně k tomu napadá, existuje pár studií, které srovnávaly genetickou diverzitu v na nahoře a kytech v semení Bance, které ukazují, že ta genetická diverzita v té semení Bance je o hodně větší, než je v nadzemní vegetaci. My máme třeba nějakou studii na Hořečkách, což jsou striptní dvouletky, kdy jsme koukali na genetickou diverzitu ve vztahu, jak si propadu velikostem populace. Krásně vidět, že těm populacím vlastně úplně jedno, když jako zažívají ohromný propad kdy na té lokalitě není skoro nic. A že semená banka skutečně je v tomhle případě ohromný zásobní genetické diverzity a dokáže skvěle jako pufrovat buf, buf, ty vý, výkyvy a udržovat genetickou diverzitu nadzor tomu, že ty populace tam chvílenou skoro vůbec nejsou. Dokonce dáme vlastně v tom šlánku jsme ukázali, už jsme měli 15 letou řadu, Velikostí populací a ptali jsme se, co je nejlepším prediktorem genetické diverzity v té populaci, tak e, testovali jsme populační minima, což by ukazovalo na ten efekt těch a také jako průměry a maxima. A maxima má, nám vyšla jako úplně nejlepší prediktor. Což podle mě ukazovalo toho, že když je ta populace maximum, tak tam prostě dojde k out a outputsingu a nakeneruje se tam orovnou genetické diverzity a ta populace z toho pak žije. Ještě v té otázce vidím jednu věc, a to jestli existuje korelace mezi tím, jak je normální semeno a jaký má vlastnosti. A to se přiznám, že bych čekala určitě, že tak je, a nenapadá mě žádný článek, který by vlastně ukázal, že to tak je. Teďka možná, no, ale nenapadá mě teďka takto, že bych řekla, jo, někdo ukázal. Určitě, že jo, co je známý, že řada kytek má vlastně i různé typy semena. Má ty semena normální, a normální a ty kytky z toho vypadají jako potenciálně trochu jinak. Takže takováhle selekce tam jako určitě jako může probíhat. Vy tam opočená jako vás, nebo na No, vlastně, a ty se potenciálně chovají jinak. Vlastně jako nenapadá to jak ho no, se challenge koneví tomu A37 ne ho. No, jasně. To takhle dobré ta replice. No. Tak. Oček, Lukáči, jak to je Lukas, to je to. To by Je ne přideb potenciálně nebezpečné uh, zaměňovat uh, uh, fenotypovou plasticitu za adaptivní fenotypovou plasticitu a zaměňovat uh, variabilitu genetickou za adaptivní genetické změny a o, když přemýšlím třeba, já nevím, o lidech v Evropě a jejich velikosti, jo, proč jsou největší holandiané a černohorci, já jako nevím, proč by řek měl být menší než, než Černohorec, jo, jestli tam byla taková selekce. A o, prostě o, určitě na těch vlastnostech kytek se podepisují takové věci jako efekt zakladatele, že jo, jako a zvlášť v Norsku, kdy jako nějaký prostě nějaká linie se vydá na sever po době ledové a něco tam jako někam došlo a to mělo nějaké vlastnosti a prostě přijde mi to, nevím, jak, jakou máš evidenci, že tyhle vlastnosti, jak je interpretuje, že jsou adaptivní a jako třeba fenotypově plastické, že, že to je adaptivní. Jo? Prostě přijde mi nebezpečné to tak, automaticky interpretovat, že větší je prostě lepší nebo něco takové. To nám si uvědíme, protože je větší je lepší, tak myslím, že náš nelepší pokus, o tom jsme si těla vypořádat, bylo v tom se s těma semenáčkami, když jsme srovnávali ty očekávání a pozorované hodnoty, kdy jako, ono zjistí, že to je adaptivní. No, to jsou nový problém, velmi myslím, že na taky dělali nějaké jako pokusy, jako analizi vztahu těch vlastností k kytce, jenže prostě to variuje mezi lety, u takovýchto dvou se vůbec fitness jako blbě je a to závisí, na to, v kterých podmínkách to takže jako přijít na to, který, jako, který směr v jakých podmínkách adaptivní, to jsme se opakovaně snažili a je to složitý, protože to závisí to, od keď seš, kde seš přesně aktuálně a, a co měříš a to. to co by se uděli v tom selekčním pokusu s těma má jsme předpokládali, a to je takový předpoklad, který měří je že ty kytky, které na nějakém místě rostou už dlouhodobě, tak jsou pravděpodobně přizpůsobeny těm jako podmínkám, a ptali jsme se, jestli vlastně ty kitky, který tam přisejeme, tak jako driftujou těma trejtama do toho stejného stavu. A tu obrázky ukazujou, že driftují driftujou do toho stavu. Což na jednou stranu indikuje, že ty kitky jsou skupně se adaptovat a na druhou stranu to možná snad i indikuje, že taky jsou adaptované. Protože kdyby to vůbec bylo nesopisilo, ty obzor na expected, tak by to mohlo znamená dvě věci. Jednak je, by to mohlo znamenat, že ty máš pravdu a že ty místní kytky vůbec adaptované nejsou. A nebo by to mohlo znamenat, že ty kytky toho nejsou schopny tam jako dodriftovat. A zde k tomu, že nám to, to koreluje, tak si říkám, že jak si obě podmínky musí být plněli, To znamená, jak by že by tam driftovali, kdyby to nebylo v těch podmínkách výhodne. Jo, já mám ještě srovnání, Tohle, no, tak je vůležení v tomhle pokusu, že i ty místní kytky byly selektovány taky, ale jako v tom svém v místě. Já vám udělám ještě srovnání s těma kitkama, které tam už rostou dávno, které prošly pravděpodobně vás selekčníma tlakama. A no, moc mi to nemlicuje, děkuji. V nějakých případech to dokonce i trošku vicuje, ale to je vždycky. Teď si to úplně zralé nepamatuju, jakože v některých případech ten posun, který vidím a ta místní selekce odpovídá tomu, co tam skutečně roste, jako ty starý kitky, a v některých případech to neodpovídá, teď nedokážu umělecky zhodnotit, jak to je, protože jsem to analyzovala teprve nedávno, úplně si to nepamatuju. Ale je to jako problématicky, prostě, jak mi definuje tu adaptivnost, Že další pokus takový je u ty iris, to jsou ty javory, které se přesunovaly po té Evropě, tak tam se jako ptáme, jestli ty, ty kytky skutečně jsou schopný se jako lépe chovat v nějakých podmínkách než v nějakých jiných podmínkách, tak tam se taky nějakým způsobem přibližujeme k té adaptivnosti. No, říkáme, další varianta je to stále fitness, což jsem tady neukazovala, ale to jako vždycky děláme, akorát to nikdy není úplně moc přesvědčivé. Já se musím přiznat, že v e, jako podpoře ukáže, ani ne v tom posledním, tam mě to celkem přišlo jako logický, jo, když to prostě sedí, že to je nějak adaptivní. Ale u té fenotypové plasticity prostě si moc nedokážu představit, nebo prostě dokážu si velmi snadno představit, že prostě proč by měla být adaptivní, že jo, to je prostě nějaká reakce vyvolaná prostředím. A jak ta, jako ta chytka prostě může na to prostě reagovat z mnoha různých důvodů a to nemusí být jako vůbec e, propojený jako z její fitness, že jo? To je prostě to je, to je něco jako fyziologická reakce, že jo? No, na druhou stranu, že to, co ty taky měříme, je jako ta míra fenotipový plasticity. A tam nám, které tady povrázají to teď, jo? Tohle, není jak, jak, jakoby, tohle měří, jak je jako ta šířka, ty tohle měří šířka. Hmm. Odpovědě, tu šířku, těch možností. Ne, To jo, to jo, to jo. A tady vlastně to ukazuje, že i ta šířka těch fenotypových odpovědí ano, jako ne. takových je drej, který ano. je pod selekci. Ne, to, ta šířka jo, ale ta samotná, jako, jo, prostě mě přišlo, že to, ta samotná plasticita, to znamená to, co ta kytka udělá v různých prostředích, tak může odrážet lecos, že jo, to prostě, prostě to, jo. Taky se dělá, a taky jsme to dělali srovnat, že jsme se poukali, jest tomu, aby vypadaly jako ty, který původně rostou na těch lokalitách, Mocné. ale na druhou stranu zase, ty, který rostou původně na těch lokalitách, tam už můžou růst nějakých těch stolech, takže to, že nám to jako nesedí, může být mnoho různých příčin. Jo, je to možná proto, že ty, který tam už se sedí, nejsou jako vlastně adaptovaní. Jako lidí se pokouší tady jako ukázat, že fenomenová plasticita je adaptivní právě tím, že ukazují, že konverují k nějakým těm jaksi průměrům v tom daném místě, Jasně. ale to bude fungovat jenom v případě, že věříme, že průměr v daném místě je to nejlepší, co tam jako může být. Tak dá se to zkusit, ale… Jasně. To, co tam vysadíte, to, jsou, to sledujete stále ty původní trsy nebo se mezi tam si jí semínka? Uh, ten záleží vůz těch semenáčků, to bylo jako z jedné generace semen, to byla selekce. taky ta je hexa a ty nejí semena jsou ohromno variabilní, to jo, znamená, to, co my vlastně sledujeme, je selekce z toho jako kůlu těch variabilních semenů. jestli je tam ho tak je tam neustále ten domorodý půl, jo. Ne, my jsme tam přinesli ten půl semenů, někač odjedat. Jo, a víc tam, tam, kde je Tam Tam nerozcláte. Takže vedeme semináře, a... Ale i tak tam může být nějaký heterozní efekt mezi těmi různými, že prostě ty kříženci potom. Ne, ale my tam žádný kříženc nemáme. My nesledujeme jako už tu další generaci. Jo, jenom tu jen selekci v jedné generaci. Prostě, to znamená pole mobilní. Je to v jenom taky zmatol. Já jsem se na to ptal prostě, že... nebo tam se, Jo. Je to jenom selekce prostě v tom, v, tom, v, tom, v tom. Fatima. Sejí můžu mít takový trapný paralelní dotaz. Byl tam takovej ten. V obrázek toho umělýho Ruderálu a slide předtím byl graf, který mi připadá prostě na kouknutí strašně divný. Před tím umělým Ruderálem, to bude dál. Teď to tak předtím, jednu, Taková ta křivka padající, ta možná zatím. Předtím ještě jedný. To je taky takový, připadající. Ten jako, Přežívací, jo, přežívací křivky. to má Ne, jako ne, ne, ještě ty přežívací, víš, takový ty. Jo, tam jsou to bylo až potom, Jestli to jsou skutečný data. Není to nějaký model. Já to protože ten tvár těch fakt jako jiné. Ne, ne, to je na tak to ne. Ne, ne, to je ne, jako to to no, <laughs> <laughs> tak tak. no až přijde, se neděláme, Tak. teda technicky obrázku, já nechápnu, co je na ose X a co je na ose Y, k tomu předtím, co ty populace těch těch kostřa. Jak se měří ta šíře no, variability. Ta tak fenotypická bylo... asi... No, no, no, no. Ne, tu fenotypovou plastici, tu si Ta šíře, tý... je pozorovaná a předpokládaná jo. šíře tenhle variability proti sobě. Co je pozorovaná, co je, to, no, to je předpokládaná a jak no, se to měří, ta šíře. No. Co tam je vlastně vidíme ty... Jo, Víme, k, kteří se... Populace A, selektovaná do v lokalitě A. To je výchozí stav. Jo? Pak máme populaci A, selektovanou v podmínkách B. Jo? To znamená, způsob AA a AB nám říká, jak se skutečně ten fenotyp posuní. A posune se, může a, jako po... rozdíl, jo? jak se rozdíl? Jaké je rozdíl vlastně v těch pejdech? Počekávaná, srovnává AA a BB. A a to znamenává ty, ty, které jsou v tom Bero. Prostě. prostě ta to spektrum se je jako trait vlastně, jo. Že? No. To znamená, že se takže ten trend je jako ještě zase plasticita, protože my to měříme ve čtyřech klimaboxech no, no, no. a jsme schopni změřit tu plasticitu toho trendu. Takže to, tento konkrétní obrázek ukazuje posun míry plasticity těch znaků srovnání A, A, B, A, A, B, B. Není to nebezpečné, je to jako rozdíl, protože když jezdíme jako rozdíl dvou normální složení, tak na to býde jako korelované s hodnotou k tomu jednou složení. To je možná moc technické, já se zeptám tom, ale prostě myslím si, že rozdíl nemusí být jako nejlepší já, protože uh, to může být korelované s tou hodnotou k tomu jednou hodnotu To mě zajímalo, jak tam byla Jedním směrem, což byste dělali, že jste vždycky posunouvali do lepších podmínek. když jste pochopili, Buď do teplejších, nebo do, do vlhčích, nebo do teplejších a do vlhčích. Takže jsme očekávali, že ty dvě rozložení by měly jako posunuté, systematicky posunuté průměry, jo? A pak ten rozdíl proble může být jako nebezpečný. No, Dá no, To je to věc, věc, věc, věc, věc normální rozložení jo, jo. a pokaždé vybíráme náhodně z jednoho z druhého a uděláme rozdíl a potom to korelujeme s hodnotou z toho jednoho rozložení, tak nám vždycky jde k No to jsou dva rozdíl, proč to jsou někdo. Právě. Jo, to jsou dva rozdíl. No, vždycky. Ale ten jeden má vždycky menší kladěl. Nemám, někdo prostředí A z prostředí A a druhé z prostředí A v prostředí B, které je posunutý průměr, jo? No je to posun z A, a B, B, B, no jako A, A je to jako výchozí, no ale to asi je na, potom na technickou diskuzi. Tak je, Asim, to. Ráda si na to budu povědět, asi. Ještě jedna věc, ty, ta norská matice prostředí, jak to bylo po severojižním gradientu? Protože já jsem taky říkám, že když se, vůbec, když se přitáhne pětka z Norska do Brůna, Takže ona pak mluvila všechno ostatní pro ní protože najednou řešíte, že má strašně dlouhou noc a musí mi stačit, co si dělá Jestli ještě v rámci těch posunů po Norsku tohle nebylo. Ne, po Norsku ten gradient leží mezi Norskem a Rádu. Pernivem <laughs> a Oslem. Jo, a jako severu-jižní se je strašně úzký. po těch lodech a Jo, takže je to posun jako jeden z Bergenu do osla, to že být, Bergen v oslu je sucho a pak už se jenom pohybluji jako nahoru dolů, což je v rámci jako... ...do jo? Jo, a je prostě pod fjordu z že jo, do těch márstisem, to je teda náš tu gradientu. Je kam do Finze. V týhletým oblasti to je přesně takhle. <tějí se rozprzyvují> takže se pohybluji, mezi 300 až 200 <tějí> s myslíte pod tím gradientem, ale celá ta severojiží šířka je nějaký. 50 jo, prostě, tak, jako je to hodně Tak, já myslím, že uh, uh, můžeme mít na pivo. Děkuju ještě jednou.